copii, astăzi am venit să vă spun și vouă una dintre poveștile pe care am aflat-o și eu nu de mult. Vorbă O dată, nu de mult Cuvânt împărat De care ați mai auzit voi A dat de veste în toată împărăția sa Că făgăduiește jumătate Din împărăție A celui voini care va dovedi Prin faptele sale că este Demn să o ia de soție Pe fica sa, Alexandra Întra. Trebuie să știți copii Că fica lui cuvânt împărat Nu avea pereche în toată Împărăția pentru frum Museta și înțelepciunea ei. Și prin ce încercă trebuia să treacă voinicul? Oh. Trebuia să omoare vâzmeni? <laughs> trebuia să, să se lupte cu oma pădurii? Nu, oh, voinicul trebuia să fie îndrăzneț, <laughs> riteaz, dar mai presus de orice, trebuia să vorbească frumos. <laughs> frumos, eu nu voi copii, în țara cuvintelor erau și cuvinte urâte, și cuvinte frumoase. Vă dați seama că alesul fiicei împăratului trebuia să facă parte din familia cuvintelor frumoase. În familia lui vorbărea, așa se chemat familia celor cuvinte, fu auzită vestea răspândită de la curtea împărătească Vorbărea tatăl avea un fiu pe nume Tandalii. Da, da, da nu râdeți copii, cândălici îl chema, dar putea fi tot atât de bine și nătângină sau chiar și lăcomilă. Bănuiți de ce copii bănuiți? Păi, știu, era cam prost, era cam legăș. Da, mai avea din toate câte puțin și pe deasupra era și rău. rău. Da, așa, așa, rău, ei bine. Vorbărea, când a auzit vestea, s-a și gândit la feciorul său pasămite. Nu i-ar fi stricat să câștige jumătate din împărăție prin căsătoria fiului. <fie> Zi și făcut, veni acasă și... <fie> Mi-ar place grozav să te însori cu fata împăratului Dar știu că nimeni din familia noastră nu s-ar putea măsura la înțelepciune cu domnița Alexandra Iar tu ce? Nu știu eu cum cași gura, cu spui o prostie sau o vorbă păcită? Hai, lasă, tată, lasă, că nu degeaba te cheamă vorbărea. Găsești tu o cală să punem noi mâna pe părăția, Pe urma Lisbonin și pe cuvânt împărat și pe fica lui, dă preapa pe Grozavice. De dar arătăți, văd că-ți merge mintea. După ce am ascultat vestea solului împăratului, m-am amestecat în mulțimea cuvintelor și am aflat că feciorul care se va înfățișa primul domniței va fi vorbă dulce. Valeu. Da. Tată. Poți da, da, da. să-i voi E E frumos la alchim și ce vorbă dulce e? are. are, are. Degeaba îi zice voi cu vorbă dulce. Okay. Okay. Și când ți-o dau una, va păi spune oasele, nu nu nu. Uite, uite, intreaba și m-a dat cuvintele din familia noastră, că toți l cunosc. Nu, nu, nu cred că pot să mă măsor cu el. E cuvintelor lor. Nu, nu, nu, da, da. să-i spune stati Ce știți voi de voi cu vorbă dulce? Da. O da. lui sunt albaștri, da. ca seminul cerului. Părul lui e cald în caspicu cu Și Craiul da. da. da. da. lui e cald, frumos, ca lumina soarelui. Bunie la inimă și viețase. Da. Da. Da. Pe unde trece, aduce bucurie și veselie. Și când zâmbește, alungă lacrimile și tristețea acelor da. din jur. Când cântă în loc și la ascultă! Oh, oh. Și curând, curând, trebuie să sosească pe aici, să se înfățișeze domniște! Așa, e, e, așa, asta asta e. Trebuie să nu ajungă până aici, că dacă ajunge tu tândălici nu te poți întrece cu el! Haide, haide, haide, ia cei mai iuți și să ieșim în cale! Ce? Nu fie la voi pe care îl căutăm. El este. După cum l-au descris cuvintele, sunt sigur. El este. Să nu scoți o vorbă. Mă ajung la primele să-i vorbesc. Când dau să-i chiui, vine pe despre mine cu frânghia descolăcită și mă ajut să-l legăm de copa cu din luminii de acolo. nu, de haha. Hei, voi ridice! Nu cumva ești pe dulce Hei, chiar așa, eu sunt Dar de unde mă știi? Păi, ți-a mers vestea cât ești de grozav Dar, auzi, ia ascult aici Dacă ești atât de bun pe cât se spune N-ai să nu -mi umpli și mie ulciorul colo la izvor Eu mi-s cam bătrân și nu pot cobori ușor de pe spinarea calului a, Cum de nu? Mă cam grăbesc așa. eu, dar nu-i mare lucru să-mi <laughs> pentru dumneavoastră câteva clipe Așa, așa. Ia ca vin îndată Yes. Hey, au, așia, luza de au, bine Vine bravă, te oh. bravă! bravo. Odată ai fost și și curajos, <gri> bravo. <gri> asta nu ești, mai ta curaj. Atacul pe la spate. Lasă vorba, lasă vorba. Odată am legândor nu bordul, nu ceva! Aici ai se puteai, aici ai se puteai. Avea Și pe tămă meu și pe bunul meu a încercat să-i piardă unica voi! Dar după cum vedeți, neamul nostru al vorbelor frumoase n-a pierit. Mai <gri> dai ai cum să scap. Doar corbiul să te mai viziteze. Hai gata. Ai pe asta să ne jumătate din îmbrăție. <gri> Tâi, băi, băi! După ce l-am văzut și l-am auzit pe vorbă dulce, înțeleg că așa cum te porți tu, nu poți să-i faci domiții. Trebuie să ne facem drum pe la vleghitoarea familiei, să te schimbi, bineînțeles. Oh, nu, nu, nu, nu, nu, Nu-i mă și noi, vorbă rău și <laughs> <laughs> Hai Haideți, <laughs> ne grăbim <laughs> Da, ce vă duce pe la mine? Ce răutate ați mai copt în mintea voastră? U u uite, știi, în răutate nu te întrece nimeni, babă hâte. Mai bine ajută-ți strănii potul ăsta, adică pe fiblu. Uite, fierbe acolo niște ierburi de cele vrăjite și preschimbă-l pe tândărici într-un fiept și să vorbească frumos. Ha? Ai înțeles? Da? Grea e spravă, Că nu te sperea așa cu două babă. Ui, uh, uh, uh. Se cunoaște că ești din familia vorbelor urâte de la o poștă. Uite, uite, uite, nu uitați, da. ui, se paren celibți. Deci da. se vorbea că frumos asta de principal, da. mai înțeles, mai. <gără> da, mai așa, mai. Stai, stai, stai, stai. E la München. Enschetn, da. Stai, stai, stai. M-am adus aminte, <gără> Uite, <gără> uite colo, <gără> la Dacia veche. E. Am o haină perbeca. <gără> timp timp ești îmbrăcat cu chipeș, chipeș, ia, vorba, pești, e lămfățișare. Ce, e, ce mai crezi dulce că ne dulce? Ce mai știți, babă? Ia, hai, dă-mi-o repede, pune-o ca să o, -o, -o punem. Uite, uite, uite, uite, asta este, parcă-i nouă. Da, da bagă-te seama, da. bagă-te seama când ai scos haina de pe tine te arăți iarăși așa cum ești tu. O... Hai, dă-mi-o dată, dă-mi-o ia. o și îmbră. Hai, hai, acum să plecăm, dacă ne-i fă, că babă să știe, fă-i și-am arăt de pe tine așa. S-au dus cei doi liniștiți că de voinicul vorbă dulce au scăpat Bucuroși că vor putea să o păcălească pe domnița Alexandra Prin prefăcătoria cu haina Și ce, ce se pace? aflase în împărăție că în dimineața aceea trebuia să sosească voinicul vorbă dulce yeah. Și toate cuvintele se strânseseră sărântâmpine Domnița Roxandra și cuvânt împărat se trezise rădiți de dimineață Se îmbrăcaseră în haine de sărbătoare și l-așteptau și ei pe voinicul cărei mări se vestea în toată lumea și hainele mei scripesc în soare la învăță. <gri> <gri> Ia uite ce minune face cu mine ca vrăjitoare. Nici n-ai crede că voi băinii cu ăsta este tândălice al meu. <gri> <gri> să trăiești mult țar Maria Tam și slăvită să fie fie împărăția cuvintelor. Doblița Alexandra, mă închin în fața frumuseții și înțelepciunii tale. <gri> Frumos, Bine binevenit, voinice, frumoasă este vorba și înfățișarea ta Și mare îmi este bucuria că o să pot să-mi țin făgăduiala Stai, Ce ceva mm. mi spune că nu acesta este voinicul vorbă dulce mm. Frumoasă este vorba și înfățișarea, dar ochii lui nu privesc limpede și drept Trebuie să-l punem la încercare Cum vrei tu, fata mea Voinice, obiceiul este ca orice vitaz să-mi împlinească o dorință. Eu aș vrea să-mi aduci în dar o rămurică din alunul care crește la marginea împărăției, în locul unde se întâlnesc trei zboare. Ruptă de un boinic, rămurica de alun cântă. Toblicăru Sandra, îndată pornesc alunul! Ce crezi că a făcut domnița? Ei, mers în grădină, a rupt dintr-un copăcel pe care îl știa numai ea o frunzuliță, a ținut-o în palmă și a spus Frunza mea micuță, fă o vrăbiuță să mă duc în zbor după acest fecior, să-l văd cum pășește, să aud cum vorbește Și domnița Roxandra s-a transformat într-o vrăbiuță și și a luat în grabă zborul pornind pe urmele lui E, da, să vă spun ce s-a întâmplat între timp și cu voinicul vorbătulce Dulce. Văzând că nu echip să scape din legăturile în care fusese ferecat, voinicul Orbă Dulce a început să cânte, că ce altceva putea face. Cântecul voinicului a strâns toate păsările pădurii care ciripeau și zburau în pejurul lui. Păsările, dragi, zburați și cântați fericite în libertate. Iar mâinile mele sunt legate. Dragile mele zburătoare, ajutați-mă să-mi desleg mâinile din strânsoarea pânghii. Cu diarele și cu ciocurile, desfaceți nodurile și sloboziți-mi mâinile. Așa, așa, încă puțin și am scăpat din strânsoarea pânghii. Acum sunt liber. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și vă las cu bine! Merg spre cuvintelor Iar acum, copii, să vedem ce-a făcut mai departe tândălici Ce-a făcut, ce-a făcut, ce -a făcut? A, merg, a, merg și a mers a zburat tot pe lângă el pe la prânz, când soarele era sus Și se făcuse cald ah. Ce credeți că-i trece lui Tândălici prin minte? Că de <gântări> mintea nu i schimbase haina vrăjitoare oh, oh, Lungă cală, mai fioare oare până la cele trei oh, oh Și ce cald s-a făcut e, Am să-mi scot haina, că doar nu mai vede nimeni A Tândălici și-a scos haina fermecat uh, uh, uh. Eu oh, o să mă trimit pe mine, splinfosita de cum îi zice de doamnița, Păi să-i aduc eu rămurica de-a lupteacii. De păi dacă nu era vorba de jumătate din împărăție, Păi spunea-mi vreo două vorbe de la de în familia noastră de să mă ține aminte. E, am ghicit eu că nu ești bine cu vorbe de aici. Eu trebuie să întrebe pe țăranea Ea e unde așa, o mai fi mult până la cele trei zoare. Bă! E, ba, bă, boia! Ia, auzi de acolo, bă! Până la trei zboare mai e mult? E, da urât mai vorbești, flăcăule! Fede-te, na, iată acum! Mai atunci, descurcă-te singur! Adevărat este că omul după vorbă se cunoaște. Acum sunt sigură că nu ești tu voinic cu vorba dulce. Uch, la țare care s-a făcut! Moșnea, de acolo pare că avea un urcior cu apă. Moșnege! Auzi! iată de n adică lasă, dă mai numai ciorul. Că mi o sete de nu mai pot, ia vino cu el! Boculo, stai, bucuros, numai că nu prea mai are apă. Da uite la doi paști de aici este un izvor cu apă mică de gerici. Da ia. Nu lasem ia Hai du-te tu și să umpli un la izvor. Hai du-te, du-te repede că mi se sete. Nu i da bunicule că vorbește tare urât. Tașva de Eu nu că ți nu trebuie să nu te obișnejești. Spori dau acum. Dă-i cu un ciocul. după vorbă, dar și după fapt se cunoaște. Nu ești voi nici cu vorba dulce. A mai mers tândălici ce-a mai mers și a ajuns la cele trei zvoare. Acolo era lunul ale cărui rămurele cântau. A rupt repede o rămurea, a băgat-o în și a îmbrăcat haina fermecată și a pornit-o repede cale întoarsă spre curtea împărătească. Vrăbiuța a zburat casăgeata spre palat și, ajungând înaintea lui tândălici, s-a prefăcut din nou în... Domnița Alexandra Daco. Frumoasă și înțeleaptă, domniță Aici, în traista mea, se află rămurica de alun Mai întâi se cuvine să-ți dau în dar Această haină cu sută cu fir de aur și argint pe care trebuie să ombrace îmbrace voinicul ce a ajuns până la cele trei zboare O, minunată haină, îndată o ombră. Și tândălici aruncă repede de pe el haina fermecată Și se îmbrăcă cu haina dăruită de domnița Alexandra <gântări> E, vă închipuiți copii, ce s-a întâmplat? Fără haina fermecată tândălici își dădea arama pe față <gântări> O, uh, uh, ce frumos Oh, uh, uh. uh, ia, priviți! Ce, uh, ce mai văinică? voi, voinic. mai văinică? <laughs> Acum, nice. se cade să-mi dai rămurica de-alun care cântă. Acum, domniță! Ia, colea, îndraise! Ia, ia, ia! ia, ia. <oasă> o rămurică uscată! O uscată! S-a uscat! S-a uscat, dar când am luat-o, i-a cântat! Zău cântam! Aha. Este adevărat, numai că am uitat să ți spun de la început că rămurii ca se usucă în mâna acelui care vorbește urât, atunci când nu l aude nimeni, și se poartă cum nu se cade atunci când nu l-vede nimeni. Între timp Voinicul vorbă dulce, se îndreptă spre curtea lui cuvânt împărat. A mers el ce-a mers și iată că s-a întâlnit cu un moșneac și cu nepoțelul care secerau de zor greul pe ogor cu care se întâlnise și tândălici. Bună ziua, bunicule! N-ai obosit secerând pe asemenea căldură. Bună să-ți inima, bănici, bă, am obosit că sunt bătrân. Dar cine să secere greu, că nu-l am decât pe nepoțelul ăsta al meu, mă ajută și el cum poate, cât îl vezi de mic, numai că aceasta e treabă de voininu, de copii. Eh, dacă e așa, atunci dă -mi mie secera și cât te odihnești dumneata, Şi... eu am și sfârșit treaba. Bravo! Și voinicul puse mâna voinicește pe seceră și cât ai clipicul că la pământ greul ce mai rămăsese nesecerat. Mulțumesc, voinice, că de mare ajutor mi-ai fost. Oh. Uite, uite, uite aici în ulcior, mai este puțină apă. Ia de bea, să te răcorești puțin. Da, mulțumesc, bunica da. Dacă mai este puțină apă, păstrează-o pentru dumneata și pentru nepoța. Nu, bea, voinice, că eu mă duc acolo la izvor și o umple din nou ulciorul. Ei, dacă este un izvor, pe aproape, atunci mă duc eu să umplu ulciorul, că sunt mai tineri. Ia, ia da da e... Și voinicul, vorbă dulce, a fost înapoi cu ciorul plin cât ai bate din palme. Ia, ia ca voinicul! È... Acum rămâneți cu mine! Mergi sănătos, voinice! Mer Mergi Moșneagul i-a arătat un drum mult mai scurt, așa că voinicul, vorbă dulce, a câștigat tot timpul pe care îl petrecuse ajutându-l, ajungând la curtea împăratului la vreme. Tocmai când tândălici rușinat se gândea să dispară cât mai repede din ochii domniței și iată că în fața lui e și voinicul cu ochii limpezi și zâmbetul bun și îi spuse... Mare amărăciunea ta, dar să știi că o vorbă rea spusă din neștiință sau la mânie poate fi uitată când îți pare rău și cere iertare cu alte vorbe bune, pornite din suflet. La fel și fapta necugetată poate fi îndreptată de fapte bune ce urmează. Tândălici ridică ochii către voinicul care vorbea Și, ce credeți, era gata, gata să strige de uimire Dar își duse mâna la gură și, stânjenit, se întoarse către domnița Alexandra Și spuse cu jumătate de glas Iartă-mă, domnița Alexandra, am poz la cum și... și, și... Fără minte... Și, și, și o rupse la fugă Pierzându-se în mulțimea cuvintelor Apropie-te, voinice Înțelepte și frumoase au fost vorbele tale Dar crezi că după toate cele ce a făcut Merita să-i vorbești astfel? Domnița Alexandra Eu știu de la bunicii și străbunicii mei O vorbă veche și adevărată Pentru omul necăjit O vorbă bună Face mai mult decât lumina soarelui pentru firul ierbii, Decât apa izvorului pentru vietățile pădurii, Decât aripile păsării pentru cuișorii ei înfricoșați de uliu. Oh, ce, ce frumos! <gri> ce cuvinte înțelepte! Ia uitați-vă, Rămurica de alună, fermești! Rămurica! Tu ești băinicul vorbă dulce. Nimeni altul nu putea să facă Rămurica să cânte. Fii binevenit, nici. Tu ai adus din nou veselia în împărăția cuvintelor. Tu ai adus rușinea pe obrazul lui Tândelic, dar și prima vorbă înțeleaptă pe care a rostit-o vreodată. Tu ai adus cântecul rămurelei de Alun. A ta să fie și domnița și jumătate din împărăția cuvintelor. Toate fiind acum spuse copii, s-a făcut o nuntă mare și a fost veselie multă și poate că de atunci s-o fi zic că forba dulce mult aduce.